jedan od najvažnijih projekata i kada vidate da operara bi poslao da se da naslimo na svim timovima sa tim je na ovako lijepo da posjetišće, ostavili vrijeme pojed dragocijeno, da budete ovdje prisutni među nas, da se podsjetimo prije svega ono što smo zaboravili, a nadam se da naučimo nešto novo. U ovom da se pokušava naučiti nešto novo. Tema je poznata, navedena je islam protiv sujevjera ili islam u borbi protiv sujevjera. Allah će lišaviti u ovom temeljnom ajetu kada se govori o ovoj mjeri. Kaži ste, bila roma halekti džinne on in se illa i abdu. Nisam stojio ni džine niti ljude osim da me ili da malo to objasnemo pre vas da me obožavljaju, znači radi i Baneta i to je put ljudskog prosperiteta i prave streće na ovom budućem svijetu. Ljudi su, odkad su postali na Gunjavu pod adama Lejih sedam i njegovih potomaka, zatim od drugog oca čovečanstva muha Lejih sedam i njegovih potomaka, kud Lejih sedam koji ga u tome slijedio, znači u poslaničkoj misiji imali potrebu za vjeru. Istoričani bovo je da si mogao nekada ili kroz historiju ljudsvog ruda provoči gradovima, mjestima većih ili manjih. Mogao si naći gradove bez tržnice, bez bijace, bez teatra, ali nisi mogao naći mjesto bez bogomljenja. To je znači urođena čovjekova potreba za vjeru. Jedna od temeljih je i najvažnijih za mnogi, najvažnija islamska novog jeste Akaiđ ili Akida. Akaiđ predstavlja množinu ove imenice. To znači nauka o temeljima islamskog vjerovanja. Ona se može nazvati, ili neki je nazivao imamo ili, ili nauka o jednoći usvišenog gospodara jednog jedinog vahađa dršava. Kažem jednom, Najvražniji za mnogo je najvražnija islamska nauka. Nepoznavanje onih nauke vodi čovjeka često, najčešće u grjeh koja laža Lšanu neće oprostiti. Inna Allaha Allah, najakfire u šakrbih kaže laž Lšanu. Allah neće oprostiti se neko drugi smatra ravnikom. Boja firma dule zaliti meni šak. Ono što je ispod toga, manje, Allah će oprostiti mi budu aktivo. Međutim, širku pridruživanje kuga, Allah će za žalom pripisivanje partnera, njemu nekaj uzviše, Allah mi je će oprostiti, osim pokajanje, počinioca za života. Ne da samrti kada će svi poželjeti da se pokaju i mnogi zažaluti što nisu u slimanju bili za života. Govorimo o sujebjede. Sujevjenje je suprotno Il Muntahid, odnosno nauce Allahove noći, suprotno je ispravnom islamskom vjerovanju. Sujevjenje je zadiret u polje Žirka, u mogu, tošno ako Bog da objasni. Šta je sujevjenje? Sujevjenje je svako vjerovanje koje kasnije pretac, pretiče običaje, brak koja nema šarjefsku podlogu, niti jedan A, niti je hadis ga ne dozvolja, nema naučnu podlogu i razumski nije, znači, potvrđeno. To je definicija sujevjerja. Kada razmišljate o nečemu, da li je ovo sujevjeri ili nije, prvog pogleda da Islam u svojim svijetim tekstom, znači, korbanom hadisu, spominje, da li ga dozvoljava, zatim da li ga neuka podržava i zatim da li ga razum podržava. Kroz ovo troje, gledajte na sujevi. A ovo ovaj međanas, ovo naše druženje, da ne kažemo tribina, hradavanje, je moj poziv imeni i na jednu borbu poti sujevi. I da sujevi je, kao što ređe Jugodniča, dobrim dijelom za vladanom našim družbima. Sigurno preko 50% našeg naroda došnjaka je u nekom sujvi. Manje mi da neće. I od nas se traži na borba da li je poznamo napisati nešto protiv toga, a možemo kaznati i možemo objasniti sigurno svim. Također, veoma aktuelan je pojam novotarijeni videa Allah poslim sa 7. čurom hadisu da iše radi unha kruk srbiški Buhari je znači hadis mi tefe konalej od dostojnosti, kaže meh tefe fi nevni nahadar malej se vingu ko u našu stvar ili islamu nese nešto što nije od njega, to se odbacuje. Kada je stara islamska ulema, Selefus Ali, govorila ono notarijena, pri svega su misli na notarijenu vjerovanju, u akididaka i površnom govorju. S te strane smatram da su sujevira najveća novatarija koja je danas prisutna u našem nalogu. No i govor o novatariji dođu se nekih stvari koje jesu bitne, ali nisu najbitnije. Ako govorimo o novatariji, sigurno da su najveće novatarije današnja sujevira koja su prisutna u vjerovanju ljudi, u njihovu akidetu, u njihovom razu. I protiv toga se Isto tako treba pokušati voliti, naravno racionalno, argumentima, dokazima, znanjem. Šta je brana na sujevir ili kako ono nastaje, tamo gdje nema vjeri, jaga se sujevir. Tamo gdje je vjera prisutna pa ljudi jaka, zatvore vrata sujevir. Da bi se sujeviru zatvorila vrata, da se ne bi pojavilo srcu čovjeka, Čovjek treba da ima znanje o kaderu, o sudbini i treba da ima znanje o tebekulu, o osnovcu na Allaha, Željšanu. Kad ubedamo na kader, najbolji put je put sredine, vekad dalje keđavnaku umet teba slova, kaže Allah, tako smo doastrojili umet, zajednicu sredini. Kader ili sudbina Božoj držini mnogih nejasno, čak i onima koji padaje Allah na Allaha na sreću, Pa kažem, nema sve propisano jer smo slobodni da činimo djela i imamo ono slobodnu bolju. Mi nismo primorani na djela koja činimo, brađe i sestri. To je vjerovanje jedne frakcije koje se zvali Čeprije. Oni su vjerovali da je čovjek primoran da čini djela i da utovoj sebi ne može komući. Donaj koji pije alkohol primoran je nato, donaj koji čini raznad primoran je nato. To nije tašno. Oni su jedna krajnost. Druga krajnost su takozvane kaderi, koji su negirali da nam je Allah Čelešanu odredio kader ili put koji ide. Oni kažu da djela nastaju kada je čovjek učini. Što znači nije mi ni odrežen da će podišao u čaši, nego tek kad to učinim, tad sam to u stvari uradio. Oni su druga krajnost. Činjenica je, Neki nam stvari Allah odredi i na njih ne nama utjecaja. Gdje ćemo se roditi? Gdje ćemo umrijeti? Ko će nam biti roditelji? I tako dalje. Međutim, sve ostane, ako zna život, dopušteno nam je da uzabremo sami. A gospodar naš u svom ilmu, Allah bi plišao i dalinu, koji sve zna, jer znao šta ćemo mi izabrati, koji pute viči. S kojim je, je propisao naš put. Ali, ako želiš uje poziv, u džavnju, ako čuje ezan, i ako čuje šetana u pozivu i odluči se za ovaj drugi, on neće moći nasudnjem danu kazati to je zato gospodano što si mi ti odredio. Ako čovjek neće da uči ili čita Kur'an, hoće da prime ono što dodali u zavodu, neće moći kazati to si mi ti odredio gospodano, jer mi ne znamo što nam je Allah odredio. Nikon se nije nekim ili na drugi način popeo nebeske sferi, potvorao Lepo Lepo Lepo Fuz, odnosno u knjigu Lutskih dijela je prošle od tamo šta je njegov određeno. Znači, mi idemo pro život, imamo osnovodu izbora i biramo kak' joj ćemo biti. Druga stvar, bojavno bitna, da se ne pojavi sujevijed u srcu čovjeka. To je te vekol poslac na Laha Čelešanu. Mi ćemo pro život imati mnoga iskušenja, iskušenja Najutjelihullah mefsani da uzraha, Allah ne odrečuje ni nikoga prepo mogućnosti. Omliko koliko čovjek može ponijeti, Allah to niko stavi na plečar. Što ima neći ubjeđenje u Allaha, Gospodana, ozvišeno, u ovu vjeru, usunete sull' Allaha za nasrljanu i iskušenje se svodno tome povečavaju. Zašto ovo govorit? Zato što čovjek na život svodno iskušenjima ima određene strahove. Kad ima strahove, Veže se za neke znakove u prirodi. Na primjer vidi pticu ili jatu ptica kako dođeće s vesne strane ili s strane i beže svoje srce za to. Tako su u stvari pred Islamske arpi srce za te znakove u prirodi i tako u stvari nastaju sujevjerjani. Kad želik zna da ima gospodara koji ga čuva, ovaj primjer koji nam je budničar davio, sa Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem koji je dobio rezalo. Kazna da ima lahadu šerav koji znači, znači koji znači zaštiti koji ta nikada neće ostaviti da gosim umri. Odatle se treba ku on su posla znanoga koji te neće ostaviti. Jo da su ovim zatvorena vrata svih rijek. kaže. Ako ona ja pride učim za ispit. Ja učio sam što će mi od osnovati na Allah Hađalešanu, až da ja je svih prouči. Neko kaže, ipak, ako se ja osnovljam na Allah Hađalešanu, zašto će mi od da životni problemi? Nama treba da se osnovljamo u gospodara. Čovjek može ušli knjigu na pamet. Izađe na ispit i kaže, ne treba meniti U tom trenutku Allah može blokirati mozak da ništa ne može kazati iz te knjige Kad izađe sprog ispita koji će pasiti, On će ponavno smrtu ključnu nakoniti, zato što je negirao da mu treba Alu ađelešanu, da mu treba Ljeda gospoda, da mu treba Hrvekul i Osmoc na Ljeda ađelešanu. Arabski izraz za sujevere nez morafe, su superstitions, sujevere. Međutim, u Ko'alu je prisutan izraz za sujevere tzv. pijere, od riječi Pagin što znači i ptica, upravo ovako su rak rezervovali. Kada bi vidjeli da lato, jato ptica dolječe s njehove desne strane, kazali smo neki dobar znak, idemo naput, poduzimamo trgovinu i druge postane. Kad bi pak vidjeli da ptica dolječe s njehove desne strane, jato ptica, onda su kazali loš znak, nećemo naput, nećemo poduzimati trgovače, povote za neke druge. Ovo se desi i na svakom insanu je ovo ugrađeno u duži. Na primjer, kriječe na put, dođe žetan i plaši ga letom od aviona, slušaj sa virom, ili progručaj autobus, ili ne ide na ovaj put, desno se nešto. Pa neće, to mi je dobar znak za tebe. Neće te ovaj put biti hajlom, poginut ćeš. Jednače mi kaže, ja neću na ovaj put. Poslušam taj šeitanov glas iz dubine njegove uši. A Rasulullah sallallahu alaihi wa srbim kaže onaj koga tijere ili sujevjeri ili ovo odvratio od puta, počinio Ako si krenuo naput, a ovaj ti se glas javi što je normalno, ili ne samo na počeš u neki posao, počeš u neku aktivnost i kjaviti se, desao se tamo na primjer, vidio sam crnu mašku, Ne idi tam, to je loš znak, neću ti ispiti taj put. Čovjek ako ovo poslušat, počinio je Širka vanđelaša. Zato što je dozvolio da mu ovo u stvari stanje na put kojim ne poznaje. Mi ne znamo šta će biti na tom putu. Ako zborekog znaka bežeš sa zadnjega i odgađaš put posao na treće, to je već polje Širka. Zato kaže da za svem pogodov, ovo si ti. Imaju dvije dobe kojima se čovit šti tidovih stvarit. Prva je Allahumma, la yeti bil hasenati ila ante, vala yeti fa'usseviati ila ante, la hava vala kuvati ila dih. Gospodaru, niko ne domosi dobro osim ti, i ne odklanja zla, zlo osim ti, nema pomoči i nema snagi osim tobom. Alhuna doba je Allahumma, la hayren ila hayrek, vala tojen ila Vola ilaha gajrek, gospodaru, nema hajra osim tvojeg hajra i nema nikakvih ptic, zaosim koje ti daniš. Vola ilaha gajrek, nema drug osim tebi. I bud Abbas, radijelovnoho mačureni Alim, je sjedio u jednom sjedbenom društvu i zagrahtale su ptice. Nekos tog društva povikalo, dobar znak. A Ibn Abbas je odmah požurio da se sliješal u sujeve ili u korijenu jer islam je na islam njena prevencija, islam ima lijekove, ali prije svega prevencija i povikao je, nema nikakva hajda u ovom znaku. Znači to što se čuo, neki zna glas, ptice ili nešto, u tome nikakva hajda i nikakva zna nema. Drugi veliki tabin Tavus da pođer na put s jednim čovima svojim Pozvani gumi prijateljem, pa su ptice proletile s desne strane, ovaj je povikao, ovo dobar znak. Oni je rekao, vje u tebi nema hajra. Kako je, ima hajra u društvu ovakvom, znači, u tebi nema hajra, skoni Na taj naštvu je kazao, nema nikakvih znakova koji ti išavete ili sugeriš na nešto, nego bilo ono što je Allah Anđadešanu odredio. E to je onaj kader u kojem sam dovorio i zbog toga mi je potrebno znanje u kader i vjerovanje i tebeku osnovna Došao mi je nekakav znak, petak 13, na primjer. I hoću na put, a petak 13 ima nešto u tebe. Nas kojom s to ne interesuje, ima osnovna vlaha on je moj gospoda, ja sam njegov rok, na njegovom Putu idem iz Bog njega, poduzimam mrzci u životu, nekada su ime ne petak 13. ili 12. ili 14. da je žetvrtak, ili bilo koji dan u mjesecu. Pitovi ptice o kojima dovolimo. Rasul Lasa vallaha na srden je ovo posjeko i satno prije 15 rijekova. Ali i danas, nažalost, od velikog broja naših ljudi našeg naroda, postoji vjerovanje da kad ptica, sova, vrana ili neka teža, sletvi na krog kuće, pogotovo na divnja, da će neko iz tej kuće umjeti. Ja sjećam ko mali ljudi da kaže u kućiloku, pa kaže, joj vrana moja, Stefan, a on je gotov? A je da kaže, umakar me nepsimem te rute, ili da bi idli nahe kitabe mođela, niko neće uljeti, ili bi idli lahosu sa lahom dozvorom kitabe mođela, mu se ispuni njegov rok kada to bude propisano. Nestačajnija sujevjerja koja su prisutna danas kod nas u našem narodu kod muslimana općanito, vezane su za davne broje. Spominjao sam petak 13. Kako je nastalo to petak 13? Maga i ustaljuvnih filmova, jer ovo je ovo popularno, mnogo nastavak, dobar film, ali to još više, kaželost, pospješilo ovo sujevjerje kod, suje kod muslimana. Petak 13. u stvari je kršćanska dogma, kršćansko vjerovanje. S nama to nema ništa, niti muskinalisti nima ništa. Vjerovanje da je petak loš dan, jeste, kažem, kršćansko vjerovanje, smatrije da Isus, bonus koji isa, lijih sedam, razapet upravo u danu petka. Mi znamo da je petak naš heftični bajran, džuma, kuranska sura džuma, jeste u Hrvanu i muslimanima je pretak u stvari praznik. Isa da ih i sedam nije razakrit, Isa da ih nije ubijen. Ovaj taj takajih, to vjerovanje, temelji onoga što čini jednog muslimana i u ovom moramo poznavati. Ovo su stvari, brače i sestre, od kojih nema odstupanje za milimetar. Da se čitak uljavog digne, I da kaže jeste mi smo pokazati nije. Zato što onaj što šeram kaže Nisu da li ubili. Nisu da li razapeli. Wa la se to počinilo. Darfa huwa la kibu Allah azza wa al-sabi. To je istovisan iz sada ispušticega bratića dan sudnji dan, od veliki prezraka suneg dana i kao od muslimana u tim danima, mjesecima, godini godinama, koji će biti jako značajni. Trinijesti, taj tvoj trinijesti, mi te zbog 1 gleda trinijesti, vjerovam da u Amerika, Zabar, Australija izgube godišnje milijone i milijone dolara. E, imaju posebni hoteli gdje ne ima trinijestog sprata. Imaju Soga, hotelna, gdjeva broja 13, bio sam redan u Švecarskoj. Gradnice, neveći, kažu, u grado Švecarskoj. Parkin krcat nema mjesta. Samo jedan parkin u osnovu sloboda, znamisli tako i s brojem 13, tu se parkira. Jer ja smatra, ako se parkira na 13-ku, zglajzove, gotovi, ili auto, ljedovi, i bilo što drugo. E to je ta 13-ka, odnosno, nedostatak vjerovanja u kader, i te vekog osplacna vaha Čelošana. 13 je u stvari opet asociacija na Visala i Visala na tu tajnu i posljednu večeru, koja je kod kršćana velika radikvija, gdje se desila nakon nje izdaja od strane Judea Šriotskog, koji je bio jedan od visala, je visala učenika, apostola, shaba ili halarjuna. I oni smatruje taj voli 13, između ostalog zbog ovoga, da je nesretan. Nas sa tom ne tiče nikakve negativne implikacije u našoj vjeri po broju pitanja broja 13 nisu prisutni. I ti broja 6. Ima također vjerovanje od Kršana kada se tri šestice nažu da je to loš znak. Pa čovjek ima u telefonu, na primu telefonskom broju, tri šestice kaže ovo nešto nebude. Nešto će se došlo desiti ili ti nisi doma. I da, ovoj, registracija automobila tri šestice kaže što neboli. Ja sam pak promijetio, ono sam izdraživo, da ono je pomao tvoru tri šestice na, na, na registraciju za ljudi, mumi, baš dobre munci i onaj, dobre ljudi. Šta to znači tri šestice? To je takozvani papinski znak i ovni svjeduci, recimo, kada se te tri šestice spomenu, sklatruje to papinski znak, da je to ukazivanje antihrista, oni ne vole katoličku crkvu, ne vole katolici njih, ne vole tog katoličkog poglavara koji se pape zove i tako dalje. Zašto je šestnica? Zato što je sednica u Bibliji broj potpunost, broj savršenstva. On je takav svakako u Kopani, 7-ovidernetani, 7 majeta koji se stavljeno ponavljuje do po sajti fatihe, 7 dana Hefti, i tako dalje. E sada, ako je to je broj ispod i je sad nepotpunost, košto je sednica potpunost, savršenstva. Ako su tri šestice, to da je nešto jako može. I zbog toga to vjerovanje u 36. prisutno, i opet mi muslimo rani nevamo svoj niti to stano ima nikakve veze i islam je došao protiv ovoga. Danas je jako simptomatično, što kada se spomenem sujedine i obovovčano sam dosad doborio, ljudi mislijem da je to vjero, ali vidimo u stvari da nikakve veze svjerovne nego je Islam došao od ovoga i zato je ova knjiga koju ću kasnije zove Islam protiv sujevjerja ili Islam u gornji protiv sujevjerja. Pazite sad, šta je ovo u 13. nego ponižavanje svog rasuma? Znam se kakva je to katastrofa? Mohamed Ali Hissanam se izborio od nekoliko vrsta terorizma. Ja to volim kazati, najgori terorizam protiv kojeg se izborio Muhammed sallallaha, ove sallam, je terorizam prema svom razumu, prema sebi. Jer mi nismo ničim odlikovani u odnosu na druga stvojenja, osim preko razuma. وَعَلَّمَا عَدَمَا عَسْمَا عُدُلَّهَا Allah potuči Adema nalazima svih stvari, preko ovoga smo mi odnikovani u odnosu na medljeda, u odnosu na delfina, u odnosu na geparda i tako dalje. Ima jakih ljudi, java hrsa, ali s medljedom se nikada ne može boriti, među čega poveste. Ima ljudi koji su brzi, evo, 7.0, 9.85, trčina 100 metara, to je strahova, ali s gepardom ne može tržati. Ima ljudi koji javno plivaju, ali s delfinom se nikada ne može tako Znači li nismo preko ovih ili neke četvrte i pijete stvari uzdivljuti nad ostalim stvorenjima osim preko razuma? E znam se sad kad čuvjek vjeruje da mu reke i broj, stilčan karm, jednostavno je to svoj da može vidjeti supinu, da u može navuditi. Znam se koliko je to ponižavanje svog razuma? Onda da je bilo je, kažu, če li je tu obožavao kipa koji bi, svoji, koji bi svojim rukama napravio? I to znači čega? Hrmi od Atula, napravili kipa od Atula, pa ga obožava panja Ruse, prinusimo žrtvu i gdje se ih se glada, nema šta, pojest, on je bio bio jak črnik, pisok črnik u ovoj pojese, onda, kogada nema šta, vidjel je Atula ovdje privlašao Hrme uz nej pojene svog kipa, kad čovjek da obojene, to reštamo, se odpaci to daži. Pa smo pitali, kada je pritisalo, znao imali razuma, znao Pa kažem, nismo imali nešto pamijeti, ali nismo imali uputevi. Uputa je ono što je donio Muhammed sallallahu sallam. I uputa je ono zbog čega mi volimo Muhammed sallallahu sallam. I uputa je ono zbog čega Muhammed sallallahu sallam sa tražno tog Islom omera da ga volim više nego što sebe volim. Jer ovakav omera, i imi da nam nije došao Islalm, nam sallallahu sallallahu nije smilao, mi smo prema Đegene. Ja kaže, kažem, išli smo furali prema Đegene radak sa vlađa za da šanu svilovao. I zato su vas Habe govorili, ja rasuvala, volim te nego više nego što sebe i svoje čeljare svoga oca i svoju majku volim. Dražit si mi od svih dnjih, dražit si mi od, mega, od, od mene, sebe samog se mi draži, zbog ovoga, zbog preko te upute izašli na pravi put, idemo i inšava se dobro stazu. Svjedeće sujere koje spomenuti, jako prisutno, jeste Nema, kažu ženi, mi dva vajrava. Šta mislite, ima žene za dva vajrava? Dva su svaka, dovoljke uvijek su između dva vajrava. Međutim, ljudi s ovim ovaj, misle na ramazanski vajrava i urban vajrava. Odnosno početak mjeseca šavala i tamo onaj mjesec odhiđe kad Cogorljopredi hađa. Tu je razgaz između ova dva vajrava oko dva i pol mjeseca. Nešto manje. Jer ja, kažu to Do, je u ovajutnom varkom. Ako se mladiji čuženi djelovika udar postupio u brak, to je loš znak, loši šavet. Da li je to zaista tako? I zbog čepane varko razmišljali? Zato vražili sve što neakonima zanavestu pa misli šabal. A šabal u arapskom jeziku znači otići, razvijeći se, rakstrati se. I oni sad smatri, stupi u brak koji je između dvama vremena, jel? Onda je to loš znak, nevodno braku hajra i oni će se po slovu prijavada tog mjeseca šalava razići razistika. Međutim, ovo sujevijer je brojbašilo sloh 1500 godina italiju prisut ovdje kod nas. Javno prisutno. Muhammed Sv. Ton, šega, kaže, Muhammed Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv. Sv ili oženio se samo u mjesec u šavalu. I u prvi odnos samo on stupio mjesec u mjesec a koja je žena od mene ljepše živjela sa njima. je automatski jasan dokaz da to je dva, pa jel, ne znači ništa. Naprotim, kada mladić osjeti potrebu njima uslove da se oženi, isto je tako i djevojka čovjek ili žena, neka stupaju u brak i neka se nesikiraju. Isto, po pitanju ovih dana, mjeseci, brojeva, sjeti se, ima ljudi koji kažu, je utorkom, ako se krv ovaj, proste, ako krv poteče, čovjek počne umjeti. Ne voli se dao nekakav hadis, da ga razove, pričamo kad da je to hadar, jer ne možemo kazati da je hadis, nema svojeg pronosljivca, kad sam u tematikom istruživu, ni zbirka u kojem se nalazi, Gdje se namodi dan, ponedljak, utrag, svijeda, pa ta velja rad velja rad velja Pa onda neće, znaš, utvorkom da brice zatvore i vrame, neće da šišo i da bruju, neće se boje, ako moj koga prođu, čovjek je kotor, bode čovjek u zatvor, a četvrtkom ili petkom neće žele da bere i kakod ali. Svi su dani, a glavnovi dan. I ovdje nema nikakve zavrne pojasnih. Znači, po pitanju šarijeta, po pitanju razuma, i nauka to nikada nije potvrdila da imaju dali koji nisu dobri, dali koji nisu sretni i tako dalje, da bi čovjek ovako razmišlja kogo se Još jedno suivje je ja jako prisutno, a to je kucanje u drvom kad se nešto dobesi. Pa kažu da, da pokucam u drvom kako drvo, eto krenu pohajdu, ili kad rečuje zlo kako nema kakvog drveta, što še Bosanske glavne odvržaju, da oni ljudi pogavaju, da li traže vespo njegov samo da gore u nešto pokuca. Jer ako ne pokuca, smatra stračno u taj vriče stračno u Kosov i tako dalje. Zanimljivo je da i američki pilot i vespo njega u svoje avione, traže kakvo drvo prije toga da pokucaju, jer smatraju to nešto dobro da neće biti oborene, neće klasa i ono, vidite koliko je to sujivere prisutno, koliko šita, plaši i sana. Kako je raz to ovo Da me to možda nekad nosim bačišno smiješanje, međutim, ovo, konkretno sujivere, ulazi ja u dominu Polišek. Beže se za do ide. Oni su bili keltski svečanici, živjeli su u Britaniji. Čuvena na građana Stonehenge smatra se da je njihova, njihova građana, u obliku polumjeseca, smatrati što je na polu mjesec ima pozitivne utjecaje na ljudskom tijelu, organizam rasteruje ta negativna magnetna polja i tako dalje. Oni su vjerovali, ili je svjetli iz te vjere, da šumama svaki neko svoje sve, to drvo koje voli, jer u tom drvetu je po njihovom mjerovanju njihov Bogu. Normalno osan je slab. Oholika lisanu do njihova, kažela svoje osan iz sada slabije, ima potrebe, strahove. I sad je čovjek nekoj u nekoj potreduju strahu do svog drveta i tamo na određeni način uključuje doga jer smatra da mu Boga živi to mrtno. svoje potrebe, svoje strahu a uvjeri je, Allah če da šaru u kojoj bi puni šlipa svijet koji sve vidi. Nekada, iz određenog razloga, čovjek ispuni to što je zatraženo u drvete. I ovaj se znači sam ja, misli, smatra, vjeruje da mu je Bog koji žive u, u molitvu. I on sad trči jako, brzo, emotivanje, želi stići do svog drveta i kad pođe do drveta, od te sreće prvo uradio. Pokud za drvo, ovo je značilo, hvala ti Bože što si mi ispunio u moju potrebu, u moju želju. Znači koliko je opasno. U zadnjegu poli širka, nijako to nam simpatično, ali nam je obojeza vraću, sve zato kad na sam pozvao da se protiv ovoga pokušamo voliti. Da kažemo, nema nikakvog loših znaka, to što je utrok pa nešto radiš, petak, triesti, ne znači ništa loše, mačka kad prođe prve puta, znači njom ovog jasno, ne znači ništa loše, kad sam nešto dobro da ne moraš kucati udrgati. Nego mi svoje zatovojstvo izdražavamo tako što kažemo, Alhamdulillah, stalno je sikr na jez Na izvoru slunare. Kažu što on stavlju ziklu, stavlju spominje Allah, Pa ne čovjek drugačije se pronašati u si preko onoga i prema onome što došli u svom srcu. Ona je ko nosi u svrcu ženju za, za, za bogatstvom, za, za, za materijalom, ovaj, svijedom, on će stavlju o tom pričati. I čovjek ne znam, ne čemu drugom pričati. Ona je pak ko nosi Allah u srcu, ne su Allah, samo Allah, ne srne. I to će najčešće biti u njegovom jer to u srcu. Jezik je delio onoga što se nalazi u srcu, dokaze onoga što je I čovjek, naravno, kada se kaže Alhamdulillah, ili kaže Allah ili kaže Mašallah, laha lala kuwati ila bi laha. Ovo Mašallah pita, vidi šta znači to Mašallah? Mašallah znači, spominje su Al-Uzunatu Kehra, Mašallah znači tako je Allah tio. laha lala kuwati ila bi laha. Nema pomoći, nema snaga iz Ove riječi la hawe wala kuwete illa billah treba što ćešći govorat pravići sestri. Jer kaže su da sa sam sam za njih kenzo so min konuzim džene. To je, kaže, riznica od riznica. Kao daže da se otvori jedu dženecku riznicu, zlata, je ljepote i ubiješ iz nje. Uzimaš iz nje kad kažeš la hawe wala kuwete illa billah. Inače ovo waha u oranskom jeziku. Insan kada ga kaže, saj isto sebi kao onda ovakša. Nel samo kaže, ha, ha, staniš jezik, madoni, nevce gurni i širskom i kažeš, to je naša, ha. La haulim la quod illa billah. Odmah ovdje se budo šeo, u stresa, nervoze i situacije. Tato je Ibrahim Aleyhisselam, Kada su ga svjezali kao dičak od 16 godina vaga pa ga katapultirali u vatru, pa kada u vatru, on je zgolavao samo Hasbi Allah, on ima nekih. Vite kak su ove riječi, Hasbi Allah, on ima nekih. Onakšavaju im sanu teškoću, stresu, ih razuju neku luku kada svakom od nas na vremenu danas nekako da malo ljudje ovaj, stisne. na mačka preko kuta, kad provođe ja, nekako preko kuta da stoji, Evo kad prođe ovakvu koji bideći? Jako popularno su i vjeru. Znamo ga smo bili mali, pljuvalo se po desnom na lijeku stranu, u zrak, ispod sebe, pa se obilazimo možda po sto dvijestom dvijestom dvijekom, koji samo tim putem i tako dalje. Vidite koliko je ovo ponižavanje svog razumaka. Nije ovo čudovno. Nemo brošiđacima su otiri na brošiđacima su ukrali Alaha To je bilan kulturo cilj urbanocidi, i sve cide su nam napravili da nam je nas druge definitivno uradili genociju. Zato je svaki grad, svako mjesto, svako selo Bošnjačko imao halu, salu, spremnu gdje će biti odvedeni Bošnjaci, poklani, poklani i tako dalje. Kod nas na Bošnjskom rodnje sam živio 25 godina je to bio poslanik. Poslanik je bio spremar gdje su smakrali momci da će za tri dana pogiti sve ovde, poklati tako dalje. Nažalost, njegovu, na sreću, našu hvala Allah, Isuđe, samo nam E, zato je to bilo što vam ukrali Allah, žalšana, ukralost vam jedu. Popušao sam istanirati Boga, Insada, čovjeka, umjesto Allah, žalšana, i dobranost u tebi uspio. Josip Rost je bio Bog ovom narodom. U Islamu, Smiješ se zakljeti samo Allahom Želešanu? Sjetite se ovih koji su stari, koji su za životom smio si se zakljeti samo Tito, odnosno mogu ti kazati Allahom Želešanu i Boga bihrao, mogu si španjati branio, jes mogu da te nema posljed, nema te, ako nisu zarazno komunista, nigdje, ti si nema i nemaš nično stvar, pa ti ti kvalite hoćeš. Mogu ti zakljeti Allahom Želešanu, ako je pravžati Titoju, to je da je ja, Allahom ko se prihvata, Štemir, kako kažete tako, ili psoga, Allaha, Želešanu, jel, mislim ti svire automatski. E tamo ne dola ono što kaže se, jel, da očliješ Groza, automatski liste su na rukama i zato znači, to je bio Bog koji smo mi stanirali. Jesu ga prihvatili, nažalost. I hvala od situacija je Zašto on govori? Zbog stvari pojavila se crna jemačka preko puta, i traženje detaljne šetvolle lista od katakombe katastra znao se što do godišnji 5. 13. i tako dalje i Mačka je naročito u srednjem vijeku u šparnim vidilaš ona Mačka je asocirala na bogin, povezivala Venera, boginja ljopote, erotizma i tako dalje. U srednji građe Izbogljega je mačka bila na udaru inkvizitora koji su svaki taj ljudski boliv, nerv, straš, dao sa svjetstvom povijeku. Crna mačka je posebno zlokovno, zato što ukrazuje na unutražnost pakova ili džerenema koji pokršanova crni. Izbogljega crna mačka jako zlokova, nesleta zna, kodnji. Kaže, kodnjih sanama to nema bezeg. Sanama to nema ništa. I ovo se muslimanima Ne smije, ne smije naći. Kazat ću još nešto. Spominuti ovdje, indirektno, čovjek koji je žalio i palio u Sarajnom dva mjeseca neki tu rade. Činjenca da su nogi koji su bili pozvani, šutili 45 dana, znači jedno mjesec i pol, dok je taj radio, to radio o Sarajnom, 50.000 ljudi svakog dana hamar, veliki je Gužka, sad živi muži, pa tako da sam prolazio u tom stavu tuda. I pomislio sam, Allah, dragi, da ne bi mu dežava i njegov dolazak, sad bi povjero, sad bi povjero. dežava, slijedi će ogromna masa, i pametno, i glupo, i muško, i žensko, i mladu, i stavu. kao što se bode svjetla masa kod ovog čovjeka, radi nekih njegovih takozvanijih moći, rečemo nešto od toga. Čak je pri krajitom njegovog mandata u dva mjesta u Sarajmu se čuti Izrael kao u autobusima, kaže ko ne vjeruje u Allaha, ne vjeruje, kaže u Allaha, u Turabija ne vjeruje ko ne vjeruje u to što radi ispravio ne u Allaha, žele šta. A dežava kada gođe, predstavit će se Allahom i ljudi će ga pripatkao tako. Kako je uspio Turabi neki I mnogi drugi ko su bili poslije njega, bojim se, nažalost, koju će biti poslije ko njega, koji su bili njega i njega, nažalost, bojim se biti. Kako su uspjeli da radi ta neka čuda? Nije to nikako čuda u velikom vraću i sestri. To što dođe čovjek u policijima, mitvalinskim, izađe na nogama. To što progovori dijete koji pod u dvije, tri nije progovorili. Jer često razdol nekih naših problema, jeste to upravo što nemamo zikra, što smo zaboravili natres, što smo zaboravili na Kur'an, učenje Kur'ana, što se ne čini srču Allahom, Čadršanu, i što smo kad ovos okružimo zaboravili na Allahom, Čadršanu. Kad nema, sigurno će puno razvatne muzike, puno razvatne u životu, puno alkohola. I onda, kad Allah vam da bi svoj roba, šeitan, čovjeku, postavi najbolji drug, neka mu priklješti možda neki živac i razlog čovjek koji je bolestno u to što dijete ne može da progovori upravo ovu. Upravo ovu. Da bi čovjek mogao raditi neke stvari, onakvu karakteru prirode, on mora prodati svoju duš. Ja ne kažem da nema kerameta kod ne Allahovi, ali Allaho Eblija koji je dopio da uradi da pomogne čovjek u novog način, će za dva mjeseca Kazati jednom, braća moja, vi ste ovdje pet sati, prolazi tri namaza, hajde da kvaljamo makar jedan namaz. Jer to kazano? Nije. Jer će kazati čovjeku, hajde morate vi, ja ću kvaljati. Jer numi insan ne može brez namaza. Kad je čovjek osjetio slasti magra, onda kada mu u stvari prolazi namazki vakat, a ponijem uko neki je crvi zato što nije kvaljeno, crvi ga izjedaju, joj, moram kvaljeno, daj da kvaljam namaz, jer to je numi. To je kogov da je lija, onaj kod moršao, onda prozvijena glazi, a kada ima dao da lađa žalja liječim ljude, ne mora nas bonafolirati više. Bo što nam su toliko izlagani, izbarani, stvarno ti ne trebaš. Čovjek, da bi se uprljio i stupio u kontakt sa šeitama, da bi zatim mogo vrata neke stvari koji što nije labo i lija, mora se kažem uprljati, srvokoma lađa za šadu, rasu vlasna srna, ponižavanim programima. Ovo ne govori sada što ću kazati mraču i sestre, da bi nekoga neodobila na ovu postavku. Jer sam bio ono najivan, pa sam ovo i govorio, a neki su kaže, opa, bi sad znalo kako ćemo to na ovu dobivati. je to bilo naravno to probao Ona kako vidim. Una se ljudi muskav u koncert provirica i kada se je po njih. Ima situacija koji se nade i ljelike muže da ne halavate sbog ovoga ova ova ekstrem, kakav ova svjestiv istnega se objašava, onda idemo u neke stvari koje trebamo spomenuti sa takvom glijepom i prvom gljepo. I upreda se sa na takav način, manje ili više od onoga, da mu šetar postane glizak, da mu se on tada da mu se pojavi i da mu se objavi. I tada njih dvojca stupaju u kontakt, pravi ugovor, kao što dvije firme pravi ugovor, a taj ugovor ima pravo, I ima obavest. I ovdje kovo pričam, sreti se neče, da li te kako ona dan je nekada neki šare čovjek u poticaju, učestirati. Subhanovala. Danas svi svi svi kod Biblija centra parkira malo godine. Četiri ili pijet pomaka od i dvije djevojke. Da li su oni to vidjeli u njenu ženu? Pa su to namjerno rekli. Ili tek tako ta taj žeta pronadio i pazi šta govore. Kaže, tamo u WC u Bosni Znaš, kaže, kakav je efekt kad kažeš jedan Allah, jedan je. Kaže, ako nisi probao, proba. da, ko je normalno priče, kaže, probaj, znaš kakav je. Kaže, kakav je efekt, što nam reče, kakva je akustika, kaže, u VEC-u u, u Bosni, kad kažeš jedan Allah, jedan. I ovdje trenutku, s kom pa satanisti? Ko ovo može kazati? To satanisti znači ovih koji možda na ovaj način stupaju u kontakt sa Šentanom. Kad se deski daje poslom Ljubovu, Šeta kaže, slušaj rana, ti meni trebaš učiniti naše, a ja ću tebi sada učiniti naše. Znači ti imaš obaveze preo meni, a ja onda imam obaveze prema tebi, tvoja obaveza prema meni, i onda je tvoje pravo korne. Učini mi srčtu, se, klanjaj mi namaze, za koji mi kurba, i doradi mi neki ibadet koji se čini samo lahnođe da jer je šeitano dježiti da bude obožavan pored Allaha Čelešanu. Našto da su to mi I on traži da učine ljudi nekih bar od pirane, samo Allah Čelešanu. Kad on to učini njavu, onda se dešava sljedeće. Šta se dešava? Sad taj čovjek, taj baz, ima obavezu. Odnosno ima pravo od šeita, šeita može se I desili se sljedeće. Dođe jedan koji se zove Ovatko ilinakom. Neki korabi, a bilo je i prije njega. I moramo ukazati isto, bilo je jednostav, ali s budem skrijeti. I dođe čovjek koji je šuo tamo se može pomoći. I sad ovaj zna da je razum njegovog problema živskog karatera šetanskog, kao že svome drugu koji ima jaču vojicu, nego onaj koji čovjeka bacio u polivica, slušaj sad i meničim usluhu. Otjeraju one činoterni šetar, tamo srbija borba koju mi ne vidimo, traje kraće ili duže i čovjek ustane na nobi, tijete progovori. I to je svak filozofija suština od ove problematike vraćnosti. Nažalost, mediji jako podepernosuje Gotove, ne možete upaliti neki televizijski kanal po danu, noćnim satima, a da ne vidite nekog gatara, neku pruricateljku koji govore o sudbini. Onaj ko govori da postaje sudbinu, gajk nebiđena budućnost, on čini širko Allahovim svojstvima, jer je Allahov svojstvo samo da postaje ono što će se desiti, znači, znači budućnost, gajk, sudbinu, nebiđena. Vajnde hlube hrati dolgajim, kažava Želešanu, ono kome ga su ključali, skriveno. Laja, neboga, illa vuh, ne poznaji nikog, stosim on. Kad hođe čovjek i kaže tak i tak, za godinu, dvije, dana, dana, mjesece, cernesti, to to, to je laževac, to je si ribas. A kako nekad na pogodi, pitanju? Pasuk, zaista nekad pogodi. Žitati tamo horoskope, neko može čitati. Horoskop, ovaj, s nima, ne treba joj može čitati. A neto čitali ste možda, možda nekada počitam čovjek, hajde. Eh? Pa kaže, tamo je vidio ovo, ljubav, polut, umije, furije. Tamo kosu, ništa od toga, tamo zdrave, ništa. I tamo vidi znači, jednu malu riječ ili rečenicu, neka mi to mi pogodilo, baš je taj hroskov mi ga pogodilo. Međutim, tamo što je proholio, sladao 99 puta, čovjek neto ne obraća pa. Kako mogu pogoditi nekada? Kad stupio taj kontak sa dživom, se šeitanom, Čini imaju mogućnost da se brzo, javno kreću, duže u nas žive i penu se u nebeske visine. Kažem da smo se sami na nebeskim gusijama neki nekada raspravljeni o nekim stvarima vezanih za nekog čovjeka koji se odnosi u njegovu budućnosti. Jer kad je čovjek, dijete, za u majštvu utrbi, četvrti mjesec od začeća 120 dana, Onda mu kaže, Rasul sallam Allah, pošalje čovjeka, infahu fihi luhu, da mu udahne dušu, varimu meru bi erbe i kerimati mi ket, i da mu četiri stvari propiše koje mi nosimo na svom čanu i koje, na koje nemamo te zajed. Prvo se kaže, vislih i njegovu na fahu, ežali ih i dužinu života, Anjali njegovo djelo pošakrivno sa ih i da li ili nesretan. To su četiri stvari koji smo propisali i na njih nema utjecaja. Ne neki možda koji su bili u tom postupu, a nastavljeni razgovarani na nebeskim i sinan o tome. A šetan se prikada i uspije nešto čuti od istine vezano za život čovjeka. I zatim kaže da se samim bježi ovaj, na zavlju da svom prijatelju, drugu, sin bazu kaže to što je čuo do ovaj koji skoristi. Zato oni nekada mogu poboditi. Mi nekada vidimo kako zvijezda pada sa neba, pa kažemo mu zvijezda, pomisli nešto i tako dalje. To je ruđuma lišera tim, kada Allah Čelešanu u tim svjetlicama, gađa te šeitare, koji znači bježaju da na taj način ubije, nekih budu ubijeni, nekih pak stignu na zemlju i obavio se svoj prijatelji Sinibaza u tim nekim stvarima i tada on tako može nešto poboditi. Kada stekne po vrime Sinibaza, Kaže mu netko, kaže još 99 plaži, ovaj tada odvjeruje i zbog toga mnogo puta fulji, ali ono nekada i može pobiti. Završava Čukola, želim kazati samo nešto još o jednom jako popularnom poslu koji je obavijen velom Tanje. Ja sam ga prvog u prvom izdanju ove knjige Stan Kodisijera nazvao Sihar na Balkanu, ovdje je međutim malo to uglaženo, pa je nazvan uh, posao obavijen velom tajem, je, u stvari saljevane strage. i da smo nekada, kad smo ako mali, vidili smo do ovog Titovog bakta, je dvjere, kad se čuli prepao nečega, narošte djeca, majke i bave su odvodile, da im se salje i strage. A sti više koje to što daoš u ovom pazardu da se više ne boje. Šta je to saljevane strage? Ja sam nazvao na Balkanu. Zašto? Prvo, što je posao bije u ovom tajni, u slavu ništa nije taj noviti, u slavni svet transparentni. Zatim, taj posao mogu da rade samo i slučivo žene, starije žene, izumni žene, koje znači dogole pisu ili dozvolu da to rade. Da to radele vole da klanjaju određen broj na raza, koji nisu postavati u šarijer, postaje se pitanje kome se klanju ti na raza. Dalje, taj ta strana, taj posao, kada se čini, taj pacijent se pokriva obavisno crvenom tkaninom. Crvena boja je boja vrtenost, no svoje Nakon toga baca se to što se tam radi na rastišće. Rastišća su upravo pomijena mjesta za šeitele i za čine. Isto tako kada se uči, kada se radio je posao, kaže se, skine s tebe i da pređe na nekom, ko prvi namazi na to da ne njegu pređe ta stanošt, ja kondenam, a mislim s njima bez. Često se desi da kod ovog posla učio se kur'anske sure ajiti neopako. Da se suja, na primjer, kuhu wa mladu leha, uči od ovog, znači, e, Isto tako zna se baciti na vodu, da to e, tamo što bude, i tako dalje, i tako dalje. Znači, ovdje 7-8 razloga okazuje da je taj posao srljevane strave potpuno strah islam muslimanima. Nekada sam odražao Nekoga je svoje porodci od tog posla, nisu me poslušali, kad su to rade desno se veliko zlo, desna se tragedija nakon toga, i tako dalje, i tako dalje. za to, što ima neki aliko i on gada u narodu koji preporučuju kod problema otiđi sad i strao, jer kaže djeca se boje, plaću, i tako dalje. Kako se neće bojati? Kako neće biti plakane, noćnih mora, skakane iz tebete, znojenja, ružnih stola, Kada se živi bez ziklja, još kaže, bez srđe, bez zadnesta. Kada liježemo u postanju kao kvarec, samo se bacimo. Bez zabesta liježemo u postanju, to on tomatski več otvorna vrata za šitak. Liježemo s našim ziklja, ne ništa, makar ajde i se provuči, i tako dalje, i tako dalje. Ovo je onda zatvorena vrata i brana spuštena, da ne bude i mora, strahova, i svega onoga smo, nažalost, usjedni do strahka znanja, rekog te rekula, kad je razbranio, kad je priluđen, nažalost, iz naše grada odlaze saljavati strahu i neke druge postude. Eto, imao sam ovoliko, mislim, ima možda mnogo toga da se kaže, ne bih vas više zadržavao, baro ću se mnogo predavanja samo ću spomenuti, najbolje zašto znači će biti i spomenuti da ti nije sam te suje, svoj sam kazao, mnogo ovaj, šire, podrobnije imate u ovoj knjizi. Ovo prva knjiga na poslanskom jeziku ovakve, jer do sada, jer je donijem napisane ja na 2014, znači 2007 godina, uglavnom su bili tekstovi u i ovih novih novina. Novin, novin. e, prva knjiga znači na poslanskom jeziku e, među Mošljacima i na Balkanu i šire ovakve tematike Islam proti Sujevija. Ovo je neistretna tema. Ovo može je samo jedan kunijski za nekoga, ko će nastaviti. Su i se ne mogu pobrojati. Ja sam onda nabio možda nekih stutinja. A na ti stutinja dobilaš osam iš dvijestot. Ne mogu se pobrojati. Bitno je me znači, znanje, ne znao šta je kako. Stoga ovu knjigu smatram, iako kažem onaj koji je napisao, nije lijepo da dobroj svojoj knjizi, a ja opet kažem, ko će ljepše od svojih knjizi, onaj koji je napisao. Našem koji je pisao srce, a koji je živio, zato Smatram je, najpotrebnijom jednom od najpotrebnijih knjiga makar iz odlasti na bosanskom mjestu da bude u bosanskoj moštačkoj kući i ne samo moštačko zna ovaj jezik, da bude naravno rukama, da se čita u srcu, da se nosi u dijelu, da, da se primjeri. Zdravo draga Patricia sister, želim se zahvaliti na vašem savetu da baba podali svako da negra, takak, da sama neka kakav dan druga, imali diktanje od interneta manje stvari. Ujestje rado ako znači da nešto. Samo da da da se čuje u da je vašim idejama da se da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Jevo govorio pa, da i besedak ste princa do dus sto hoaje. Pa pored toga ima još primali onaj stoveci dolao je, je do, i misle prva dva djela ješao je život za onih ivelo sa pisom evo da mu što želi da rešeno konačno. Ja mogu da selamun. Seđo pita evo se kupuje već vašim kim slušate ja mislim na ovog što kako mi što daljko pro, ovaj pročital se znači sve rijeko da su ima dosta ovih, e, dosta lijepih primjera znači kako se brdsljepih e, primjera znači koliko e, ja su kod nas ljudi znači koja su prati koaletja procjela kako znači ne se nekako lagam to što mislim da fal Ruki, na primjer, što je jedino pravilo, znači što je pravilo što liječite? Znači kako da, kako da se sačuvamo od toga, znači nigdje ne piše Da vam ne radi, to je lijepo, da je dobro primječilo. Ja sam opravo sam na ključu je rekao da je ovo samo jedan temelj zadanja pisanja na u tijelu, je ovo klinijski rad i da nije, znači, upačeno ovom knjigom sve o svijet. To je nešto što bi, nadam, trebalo uh, krazati, pisati, ali na kraju je stavljena, ako si primijetan da je knjiga gdje se dršava Ako imamo neki problem potrebno u životu, glumljenje između ovoga i ovoga, znači istihara, istihara klanja jer se osnovne lađe došavne. Sama Rukija nije prijedmet ove knjige, ali možda nekom radom ćemo naraviti. Naravno, da ja sam svakako ovdje imao još nešto da... Znači, sam to pitanje možda. Da kažem nešto o Hamarilijama, da kažem nešto o zapisima i tako dalje, mogu li ili ne mogu samo ovu. E, svako onaj koji želi živjeti životom, koji je da neko da a sebe i predstavljati muslimanom, možda što doći u poziciju da osjeti muku, te bogu duhovnu fizičku, a sad roli mogu duhovnu. Uslijed te muke, e, čovjek će tražiti slanku spasa. Neki tu rabije, primu uko ljudi, samo zato što je ljudje slanku spasa. Međutim, za insana zdrav život i uspjeh, slanka spasa mi je dovoljno. Nama treba čaba da se popne u njega da se spase, a to je Islam. To je vjera druku pomosla naožliša. Ona je kod ko, ko hoće slanku spasa, on će doći, hoći, kvazi hoći najčešće, tako zvano u džin hoći, i kazatno, molim te daj mi kartu hamajliju. Mi kad otvori te hamajlije zapise, Bojim se u 90% slučajeva, možda i više, vidimo da su to svakakvi, hirubanski, hirubanski, svakakvi zapisi, stih ibranskih znakovi gdje nema i vrlo rijetko ćeš naći na ajete i hadise koji su za ovu priliku prekućeni. Šta bi ovo stvar na ovaj način se da mi na ovaj način u stvari Islama čisto pravimo kršanstvo. Instana nešto mijenja svoj život, a hoće nam bolje. Daj da, da rastim živjeti onako kako sam živio. Ne moj da klanjam olinke, ne moj da uzmem artes, ne moj učim koran. Daj da živim onako, ali mi pomozi, molimo muk odmene. Međutim, se ne može tako uspuniti. I šta ovo znači da u stvari? Kod šanstva? Kako? Kod šansu, Čovjek ima problem. On neće da daj problem sluškinski rješava minijanskoj život, nego da je svečeniku, on kaže sve puta zdravo, bar je od tri puto še i rješi. E sad mi muslimali možda li to Nekaj, da prijišnjamo nešto, da ja nastim živjeti onako, a da bude boljim. Ne vidite to kod nas može, nego istan draži sušnjen slušnjeni korijeniti u promjenu, da bi nam bilo bolje. Varješ tako u pitanju? Što smo ljudi, nisam smo ljenica ja, priče, nisam? Ja mi su to svi pitanja priče, sad se to... Zglasano, prođe intervajem nekako. Hrvatski. <laughs> ja Jel' ima što do pitanja ako nije ovaj... Samo pitanja, imalo nekih srka koje stane u ovom... No da, to mi misli liječa da služimo. Ne, prosto je i na ovom stranju, imamo srce, najbojako ne stanje, nešto da u njih dješim. misli, on je <laughs> Srijedom uživo taj misija gdje izvrljeni 8 sati, naneče i nedo u četiri pokudnje reprize. Ja ću jednu naravnju misija, da li sljedeće ona dovoljati u stomiru. Znači, govorit ćemo u snovima kogoga, šta su snovi, šta su dobri snovi, kod loši, je treba, kom je treba, kom je se može, kom je ne može pričati i tako dalej. Reču samo već, ali ima nekad slova koje kad sanja čovjek u tom našem druhom ono snovom, u našem fizičkom svijetu, tog znaš nešto loše. Međutim, kad nas uzme na dobro i s druge strane malo nešto što je u našem psičnom svijetu ako vidi a kad samo pogleda i pomažem nije ništa naročno. Znači ne treba eksta se baš ostane. Vjesa je radost nabije za mumino. To je četvrti drugi dio postvarstva. To je znak da u ovom vremenu jako teško nalaziš dašao svoj rok iskreno muminu daje radost nabije tuči što na toga. Da sad samo čekati šekivir i šakivir sa samo bistine zašto vidimo pokpim od toga jeli proviše premosta iz vaškom niedozvolo. To čovika možemo samo staviti. Dakle, što mi znači, se radosta nije nekada slupomena, nekada se kafsirao čovjeko kao u nekoj strani, ali ne treba sad uzimati kao nešto premosta. Najčešće što slavimo i domaći mi traže ljudi koji ne pale na nas, E, kao, ovdje sam sanjao nešto, ovdje sam sanjao ovo. Ovdje kaže, sanjao Muhammed Ali Isra. Sanjao sam ga sedam puta. Hvala što vas kaže nekada. Allah ti dao dobro. Ima ljudi, čitak su života Allahom sežiti. Mumini, muslimani, nikada nisu ali učiniti. Ti ga nisanjuo sedam puta. Allah zna što ti sanjao. Možda se sanjao, Nekog čovjeka kaže, šeitan se ne može pretvrzi Homedar i Sela u je tačno. A ti ne znaš kakav od njih Homedar i Sela. se pretru u neki lik, odnosno šeitan se pretru u lik, u srn i kaže, ja sam Homedar i Sela. Čovjek se probudi, joj sanju, sam Homedar i Sela. Nije to baš lepo ovako sanja Homedar i Sela. To je jedno od keramijeta. Znaju da si Allahom, znači da sanjaš Homedar i zato treba mnogo sežde, mnogo stranjosti, Mnogo uspšenja o površ, mnogo puto okazov u životu i vrda sira u mnustavi. U puti raztabravi put, gospodara, kaza za Pa on da neka i dobi in kodisno. I je sta i šal neustne i vrda sira. ne znaš Da, je to bici u svojima ko lumea. Boh. Pa pa pa pa pa pa pa Kolem valladu karun i vliela zada. As-salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.